Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în iam. Toate către tine așteaptă ca să le dai o hrană la bună vreme. Dându-le tuturor vor adunam, deschis într mâna ta, toate se vor umple de bunătății. Deschizând într mâna ta, toate se vor umple. ricăscăsă, ce cu credință, cu vlagie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în am. Domnului sântă. Omul Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel. Episcopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțitorul Tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul misericii Ortodoxe Române, Pentru Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop, Vicar, Patriarhal. Pentru cinstita preoțime și cea-ntru Hristos de Pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Domnule miloiește! Consul, popor român de pretutin, dă ne <coughs> pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Domnul îmi miluiește, Tu sfânt locașul acesta țaracea, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Domnului, miluiește! Merea văzducului pentru perșugarea radelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, S ne rugăm. Domnului, este pentru cei în ce călătoresc, pe uscat, pe api și prin aer, pentru cei bolnați, pentru cei în ce se ostânesc, pentru cei robi și pentru a lor mântuire. Domnului să ne rugăm! Domnului, lucrările ce să săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slava lui Dumnezeu și spre o poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh Domnului să ne rugăm. That the sin of me has EveIPP-esi модlifeiblampa thatPIB-75functionENACES是XIMS.ום progressiveordian trauma vocal and этихБ highestして aveiris happy a Binecuvântată, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă născătoare Dumnezeu! Îi Hristos Dumnezeu să o dă, Sfie Doamne. În lăție vine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și puruneam și înveci veci, veci în lor. the floor. Și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu aleșilor, lor mă va cu milă și mă va mustrare, iar runtul de lenar, păcătosului, să rogă capul meu. că încă și rugăciunea mea este împotriva vreilor, rog vi se vor de piatră judecătorilor. Auzi, sau au îndurcit Ca obrază ce se taie Din pământ Se risipe scoasele Lor spre că Căci între tine Doamne, Doamne ochii mei Spre tine am nădăjduit Să nu ei sufletul meu Păzește-mă De cursa Care mi au pus mie Și de smiterile. Celor ce fac fără de lege Că de mea în reaja sa păcătoșii sex sunt eu până ce voi trece Cu glasul meu către Domnul am strigat Cu glasul meu către Domnul m-am rugat să voi înaintea lui rugăciunea mea Necazul meu înaintea lui voi spune: Când lipsa din lumine duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în care aceasta, în care am umblat, pur să mie, Luat -am de a spus o cursă mie. Luat-am seama de-a și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Chiarita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Stigatam către tine, doamne, Sisa. Tu ești, deja mea, boala mea, ești în pământul celor vii. Ia minte pe rugăciunea mea că m-as ferit foarte. Izbăvește-mă de ce ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din trevniță sufletul meu ca să se mărturi să numele tău. Pe mine vă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie într o adâncurea am striga către tine, Doamne, Doamne, Auzi glasul meu. Armă prea tare, împăratului nostru ai dat, Cistită crucea ta, prin care a împărățit pe pământ, cu dreptate, strălucind cu dreaptă credință, și cerurilor, în cerurilor, s-a vrănicit prin ta, cu care slavim prântuia ta cea iubitoare de oameni, Isus. A tot puternice, mântuitorule al sufletelor noastre. Fie urechile tale cu noarea aminte, la glasul rogaciunii mele. Data iubitorule de oameni bine credincioase tale, slogi, Înțelepciunea lui Solomon, blândețile lui David Și dreapta credință a apostolilor Ca un împărat al împăraților Și domn al tuturor celor ce domnesc Pentru aceasta slăvim rânduia la ta cea iubitoare de oameni Iisuse atotputernice, Mântuitorul puternic, sufletelor noastre. De te vei uita la fără drești, Doamne, Doamne, cineva suferim, Că la Tine este. milosivir să ai supus porfira de bunăvoie lui Hristos, pururea pomenite împărate, pe dânsul cunoscându-l Dumnezeu și împărat peste toate tuturor făcători de bine. De biruință și mai înalt Decât toată stăpânia și puterea Pentru aceasta ție iubitorule de Hristos Împărăția acea îndreptat-o Iisus iubitorul de oameni și mântuitorul sufletelor noastre. la Domnul este milă și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate, fără de legile Lui. Armă prea tare împăratului nostru ai dat și crucea ta prin care au împărățit pe pământ cu dreptate, strălucind cu dreaptă credință, și împărăției cerurilor s-a învrenicit prin ta, cu care slăvim rânduiala ta, cea iubitoare de oameni, Isus se a puternice mântuitorule al sufletelor noastre. Că s-a întărit mila lui peste noi și adevărul Dumnului rămâne în faș. Da iubitorule de oameni, vine credinciosii tale sluji Înțelepciunea lui Solomon, blândețile lui David, și dreapta credință a apostolilor, ca un împărat al împăraților și domna al tuturor celor ce domnesc. Pentru aceasta slăvim rânduia la ta, cea iubitoare de oameni. Isus se a tot puternicem în toi, al sufletelor noastre. Slavă totul. Și A Solomon înaintea feței fenicului Domnului, în preajma toată adunarea lui Israel, și și-a întins mâinile sale la cer și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu precum Tu în cer sus și pe pământ jos. De vreme ce cerul și cerul cerului nu te încap, cu atât mai puțin casa aceasta, pe care o am zidit în numele tău. Deci, caută și spre rugăciunea mea, Doamne, Dumnezeul lui Israel ca să auzi cererea și rugăciunea cu care se roagă robul tău înaintea ta către tine astăzi, să fie ochii tăi deschiși spre casa aceasta ziua și noaptea, spre locul acesta de care ai zis, fiva numele meu acolo, ca să auzi rugăciunea cu care se roagă robul tău în locul acesta ziua și noaptea și să asculți cererea robului tău și a poporului tău Israel, Oricât câte vor cere în locul acesta și tu să-i auzi în locul locuinței tale în cer. Și să faci și milostiv să le fii loc pe din prorocia lui a citire. Să luăm aminte. Să se bucure sufletul meu de Domn, că m-a îmbrăcat în haina mântuirii și cu veșmântul veseriei m-a acoperit. Ca unui mire mi-a pus mie cunună și ca pe o mireasă m am podobit cu podoabă. Și ca un pământ ce crește floarea lui și ca o grădină cei i răsar semințele ei, așa va arăta Domnul dreptatea și bucuria înaintea tuturor neamurilor. Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim nu voi înceta. Până când va ieși ca o lumină, dreptatea mea și mântuirea mea ca o făclie se va aprinde. Și vor vedea popoarele dreptatea ta și toți împărații pământului, slavata și te vor chema pe tine cu nume nou pe care îl va numi Domnul și vei fi cu nuna frumuseții în mâna Domnului și stema împărăției în mâna Dumnezeului tău și nu te vei mai chema părăsită și pământul tău nu se va, nu se va mai numi pustiu, deci, într tine se va chema numele meu nou și pământul tău de locuit, că va plăcea Domnul într tine și pământul tău de se va fi. Și în ce chip locuiește tânărul cu fata, așa vor locui feciorii tăi cu tine. Pentru că va fi în ce chip se veselește mirele de mireasă, așa se va veseli Domnul Deciune, din prorocia lui Isaia, citire. să luăm aminte. Lumina asta te luminează pe Ierusalime, că ce a venit lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit. Căci în întuneric va acoperi pământul și negură peste neamuri, iarăși peste tine se va arăta Domnul, și slava lui în tine se va vedea și vor merge împărați pentru lumina ta și neamur într-o strălucire a răsăritului tău. Ridică împrejur ochii tăi și vezi, adună pe feciorii tăi la tine, veni vor toți feciorii tăi de departe și fetele tale pe umere se vor ridica. Atunci vei vedea și te vei bucura și te vei teme și te vei înfricoșa cu inima, că se va întoarce la tine bogăția mării și popoarele păgânilor și-ți vor veni ție de cămile și te vor acoperi cămile de la madiam. Și de la Ghefari, toți de la Sava vor veni, aducându-ți aur și tămâie, vor aduce ție și piatră scumpă, și mântuirea de la Domnul vor spune, și toate oile chidarului se vor aduna la tine, și berbecii navaotului vor veni la tine. Și se vor înălța cele plăcute pe altarul meu și casa lui mere se va mări, iar oarecări ca norii zboare și ca porumbii cu puiilor, într mine este Sionul, pe mine ostroavele m-au așteptat și corăbile de la Tarsis întâi, ca să aduc pe feciorii tăi de departe și aurul și argintul lor cu dâns pentru numele Domnului cel Sfânt și ca să se slăbească Sfântului Israel. Și vor ziti feciorii celor străini zidurile tale și împărații neamurilor vor sta ta, că pentru mânia mea te-am bătut și pentru mila mea te-am iubit și se vor deschide porțile tale pururea. Ziua și noaptea nu se vor închide, ca să se aducă la tine puterea namurilor și împărații lor să se aducă, căci namurile și împărații care nu vor sujiție vor pieri și namurile, cu pustire se vor pusti și slava Libanului la tine va veni și chiparosul și cu pin și cu cedru împreună să cinstească locul cel sfânt al meu și locul picioarelor mele îl voi mări și vor veni la tine temându se feciorii celor ce te-au supus și te-au mâniat pe tine, și se vor închina la urmele picioarelor tale toți cei ce te-au întărătat pe tine. Și te vei chema cetatea Domnului, Sion al Sfântului lui Israel, pentru că ai fost tu părăsită și urâtă și nu era cine să-ți ajute ție, și te voi pune spre bucurie veșnică și spre veselie în neam și în neam, și vei suge laptele și bogăția în neam, și vei suge laptele popoarelor și bogăția împăraților, vei mânca, și vei cunoaște că Eu sunt Domnul, Cel ce te mântuiesc pe tine și mântuitorul tău, Dumnezeul lui Israel. Tot, din tot sufletul și din tot bugetul nostru să zice Doamne, miluiește! Doamne, a toți, stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ți-auzi și ne minuie. Și Mare mila ta, rugăune auzi-ne și ne miluiește. Domnul miluiește, Domnul miluiește, Domnul miluiește. Ce ne rugăm pentru preafericitul Părintele nostru, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pentru preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop, vicar, patriarchal, Brachim. pentru sănătate.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 țin ptiturii acestui Sfânt locaș. Și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții, frații noștri, trebți pentru cării grești și șururi, cării aici. lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Sujitorii, închinători, pelerini, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt loc. Doamne miluiește, Doamne. Miluiește, Doamne. și minuitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se o străvesc înălțarea acesteia. Pentru sănătatea, ajutorul și mântuirii I'm și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și puruream și în vecii vecii noi. ne Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și răudat și săvit este numele Tău în vecea min. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am lădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac.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 miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu farul tău. Doamne, miluiește! Sără toată desăvârșită sfântă-n place și fără de păcat de la Domnul să cer. Păzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Păcatare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. lor noastre și pace lumii, de la Domnul să ceară. Neamen, mi-a noastre în pace și într-ropo ca să o să vârși, de la Domnul să ceară. Fără fără durere ne sunt tot în și răspuns bun la amfricoșătoria judecată a lui Hristos să domnul a curata previne cuvința sa sfința noastră de Dumnezeu născet și pururea fecioara Maria toți vinții să o pomperi, răspunde nasca Dumnezeu Domnului, miloeste-ne, vei lui într într și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să Sfântului Dumnezeu, Dumnezeu ești și ție slavă înărțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu lunea și în vecii, vecii Sfânta ei este pânirea amprăjită tale binecuvântată și prea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cum și în Constantin, ca niște mir deșertat astăzi a Că de Hristos dorind idolia ură, Biserica ridicat pe pământ, Celui ce s-a răstihnit pentru noi, și după datorie. Cetatea cea neclintită, zidul cel ne surpat, folosi cea tare și-n Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu mile și cu îndurări în alțe fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile curate, stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea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 Ale sfinților, Slăviților, și întru tot Leudaților, apostoli, ale sfântului apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, ale celor între sfinți părinții noștri, mare ai lumii și erari, rari, în mare grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul, și oargură de aur. Ale Sfinților Ierarhi, Atanasie, Kiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, ale Sfinților Nifon și Atanasie Patelarie, Patriarhii Constantinopolului. Ale celor între sfinții părinți noștri Nicolae arhiepiscopul mirelor Liciei, spiridon ne-a trimis și nectarie de la Echinan, făcătorii de minuni. Bretaneon te otim și efreme episcopi tomi Irineu de Sirmium și Niceta de Remesiana, Iachint de la vicina-n Vireanul și Grigorie Dascălul, Mitropoliții țării românești, <coughs> Varlam dosoftei și Teodosie de la Braz, Mitropoliții Moldovei, Iosif cel nou de la Partos, mitropolitul Banatului, de la Sie, de la Râmețilie, Ioresava, Brancovici, Simion, Ștefan și Andrei Șaguna, mitropoliții Transilvaniei, Petru drum mitropolitul Chievului, Leont de la Rădăuț Ioan, de la Rășca și Secund și pachomie de la Gledin, Episcopii Romanului. Calenic de la Cernica, Episcopul Râmnicului și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăvinților Mari Mucenici. Gheorghe purtătorul de biroință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Mina și Ioan cel nou de la Suceava. Ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Aralambie și Elefterie, ale Sfinților Mucenice, Pictet și Astion de la Halmiris, Nichita și Sava de la Buzău, Zoti, Catalca, Masie și Filip de la Niculițel, Emilian, Dasie, Nicandru, Marcian, Iuniu, Veteranul, Pasicrat, Valentin și Sihie de la Durostorum. Chiril, Chindeu și Tasie de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Helie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudio, Castor, Sempronian și Nicostrat de la Sirmium, Donat și Silvan, Romul, preotul și Venus din Cibales, Maxim, Vintilian și Dada, Ozovia, Ermin Stratonic, Montanus, preotul și Maxima, din Singidunum, Hermes și Lup, <coughs> Sergie și Vahiu, Anvalacul și Oprea din Săniștea Sibiului,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 Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra, Vasile din Telciu, ale Sfintelor Mucenițe, Filoteia de la Curtea de Argeș și Tatiana de la Craiova, și ale tuturor Sfinților buni Muceniți și Mucenițe ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei și Neagoe Basarab al țării românești, ale Sfinților și de Dumnezeu, curtători părinții ai noștri, Ioan, Casian, German și Dionisie Exigul, cei din Dobrogea, Grigorie de Capolitul de la Bistrița Vâlcii, Nicodim, cel sfinții de la Daniel Danil, Sihastru de la Voronez, Ioan de la Prislop, Simeon și Amfilohie de la Pângăraz, IOSIF și Chiriac de la Biserica, Rafael și Partenie de la Agapia Veche, Chiriac de la Cazlău, Visarion, Sarai, și Sofronie de la Alba Iunia, Antonie de la Iezerul Vârcii, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Păiana Mărului, Onufrie de la Vorona, Antipa de la Calapodești, Gheorghe de la Cernica și Căldărușani, Iosif de la Vărate, Chioanichie cel nou de la Muscelm. Irodion de la Lainici și ale tuturor sfinților cu părinți, Ale lor cu vioase maici. Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla. Și ale tuturor sfințelor cu vioase maici. Ale Sfântului I Mucenic și Arhidiacul Ștefan, ale Sfinților Împărați și întocmai cu Apostolii Incinstiti Constantin și Elena, și ale Sfântului Preacuviosului Viosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor ale căror sfinte moaște se afla înspre închinare, ale Sfântului Mucenic Areta și cei împreună cu dânsul, ale Sfințiților Mucenici Valentin și Sebastiana, a căror pomenire să vârșim. Ale Sfinților și drepților dumnezești părinții Luachim și Iana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, rugăm ne mulțim pe Doamne, auzi-ne pe noi păcători și care ne rugăm, ție, și ne milăiește pe noi? Vom ne miroiește, vom ne miroiește, vom miroiește. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul Părintei Ieronim Sinaitul, Episcop, Vicar, pentru sănătatea și mântuirea lor.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 Sufletul creștinesc, cel necăjit și întristat, care are trebăință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce vețuiesc în ea, pentru pacea și buna a întregii lumi, pentru statornicia Sfinților lui Dumnezeu, Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care.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 și au slujit în sfânt ocașul acesta, să zicem... Domne, miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Rugăm pentru ca să se păzească, pentru ca să acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, De înăvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca ai milostiv, blânșine și lest, iertător, Să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să-mi toată mânia, care se porănește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiească pe noi. Domne, miluiește, domne, miluiește, domne, miluiește. pentru cuitorii binefăcătorii și miluitorii catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți editorii și lucrătorii care se cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Domne mirește, Domne mirește, Domne Și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor Și să ne miluiască pe noi Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul miluiește! Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor bună și ajutorul robinorului Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, a tuturor pelerinilor și a celor care acum se pomenesc. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Sfințiții Episcop Vicari, Varlam, pleșteanul Ieronim Sinaitul și Timotei prehovanul. Arhimandritul Paisi, Arhimandritul Dionysi, Arhimandritul Clement, Arhimandritul Ciprian, Archimandritul Cleopa. Protosingenul Andrei, Protosingenul Lucian, Protosingenul Ivaquim, Protosingenul Kiril, Protosingenul Corneliu, Protosingenul Silvestru, Protosingenul Adrian, Protosingenul Gelasiev. Iero Maxim, Iero monahul Hristofor. Preotul Ioan, Arhidiaconul Maxim, Arhidiaconul Mihail, Arhidiaconul Siluan, Arhidiaconul Ciprian Silviu, Arhidiaconul Șefan. Ierodiaconul Sergiu, Sergie, Diaconul Răzvan, Mihai, Diaconul Adrian, Diaconul Alexandru, Diaconul Mihai. Stavroforele, Christoforele și Gabriela, monahile, Heruvim, Maiediconida, Elisabeta, Justina E Caterina, Magdalena și Epiharia. Brasoforele, Adriana, Fanuria, Macaria, Varsanufia, Casiana și Tecla. Și Romi Dumnezeu. Mihai, Remus, Mihai, Daniel, Costin, Gabriel, Alexandru, Daniel și Andrei, Și pentru că să, să ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. pe de mare departe și milostivă stăpâne, milostiv în o față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostivă și viitor de oameni Dumnezeu ești și ți slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și și în veci, veci Amin, și noastre, Domnului să le plec Pune mult milostive, Doamne Iisuse Hristoasă, Dumnezeul nostru, pentru preacurate și Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Plurea Fecioară Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu oclotirile cinstitelor și roșii ne putere, pentru căciurile cinstitului și slăvitului proroc înainte, mergătorul și botezătorul Ioan, a Sfinților, Slăviților și întotdeauna lăudaților apostoli ale Sfinților și Slăviților Bunilor Miluitori mucerici ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu purtător Părinței noștri, ale Sfinților Marle Mucenica aretas și a Sfinților mucerici, Valentin și Sebastiana și cei din preună cu Dânsii, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dăreților Dumnezei Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, Bine primită fără rugăciunea noastră! Amin! Și iertare greșelilor noastre! Amin! Cu ne pe noi cu acoperământul aripilor Tale! Amin! Înferitează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul, Împacă viața noastră, Doamne! Miluiește-ne pe noi și lumea Ta!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 pe noi, Sfântă Dumnezeu, Sfinte smite Tare, Sfântă Fără de Moarte, iubește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purulea și iubește și vecilor, amin. Prea Sfântă Trăime, iubește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, să stăpâne iartă fără drejele noastre, Sinte cercetează și vite că ne putințele noastre, pentru că suntem de Dumnezeu. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în și vecii. Veciul. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se în numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce de toate silele, dă o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi ispită. Cine îi spăvește de cerul de este în și puterea și slava A Tatălui și a Timului și a Sfântului Lui Acum și cu și-n Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu-ile cinci În însuți binecuvintează și pâinile acestea grâul, vinul și untul de lemn. Și le mulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii și tăi care vor sta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce cuvinte și sfințești toate, Hristoasă Dumnezeul nostru și Ție slavă înlățăm, împreună și lui Tău Celui Fără de Început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci vecilor. și pururea, și veci, veci în în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, dacă vom cerceta Istoria mântuirii noastre, istoria biblică, vom observa că prin porunca lui Dumnezeu, pe muntele Moria, unde Dumnezeu a încercat credința lui Avram, atunci când i-a cerut ca semn de supremă ascultare și credință să aducă jertfă pe, pe fiul său Isaac, ceea ce preînchipuia de fapt dragostea cea veșnică și nesfârșită a Părintelui Ceresc față de creația sa, față de om. Acel loc a devenit mai târziu locul unde Mântuitorul Hristos a trăit Sfintele sale pătimiri, unde a pironit pe cruce păcatul, unde a îngropat moartea și unde a învins pentru totdeauna pe începătorul răutății și ispititorul vieții noastre și diavolul. Muntele Moriam a devenit Centrul spiritual al poporului pe care Dumnezeu l-a ales ca să-i dăruiască prima etapă sau fază din descoperirea dumnezeiască cuprinsă în Vechiul Testament din Sfânta Scriptură și tot acest popor, acestui popor Dumnezeu i-a dăruit Ierusalimul ca centru al spiritualității sale. De aceea, la marile sărbători, după porunca cea veche pe care a dăruit-o acestui popor de a întocmi mai întâi cortul mărturiei, cortul mărturiei împreună petrecerii lui Dumnezeu cu oamenii, cortul mă mărturiei care a devenit chipul bisericii, acel cort al mărturiei, tot prin poruncă Dumnezească mai târziu, după ce istoria acestui popor s-a așezat, a fost locuit cu templul din Ierusalim. În acest templu, în ultima sa ipostază, construit și înfrumusețat ca o adevărată minune a lumii antice, a intrat și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, la marile sărbători ale poporului ales și întâlnim nenumărate mărturii în Sfintele Evangheliei. Această mișcare a poporului credincios către acest loc deosebit al poporului, unde se înălțau cele mai înalte și mai importante rugăciuni, unde se aduceau jertfele cele sângeroase, care aveau să fie înlocuite cu jertfa cea mai presus de fire a Domnului și Dumnezeului nostru, Isus Hristos, Fiului Dumnezeu întrupat, prin care acele jertfe aveau să se oprească, Transfigurându-se ideea de jertfă adusă de omul Dumnezeu, căci iată cel ce ne-a creat ca o făptură plăsmuită din cer și pământ pe noi oamenii, este cel care s-a jertfit în locul nostru și în locul așezărilor celor vechi. Când se aduceau la templu jertfele cunoscute, pentru ca acest loc să devină mai târziu locul jertfei mântuitorului, în continuitate de la jertfa lui Avraam, să devină loc de pelerinaj. Pelerinaj însemnând de ce o călătorie cu Dumnezeu, cum spune Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. O călătorie în scop sfânt și o călătorie care are obiectiv de a prea slăvi pe Dumnezeu, de a ne ruga lui Dumnezeu, de a mulțumi lui Dumnezeu și totodată de a ne împărtășim de cuvântul cel ziditor de suflet al lui Dumnezeu. Acesta a fost pelerinajul sau peregrinarea poporului celui ales mai întâi, către locul acela sfânt, transfigurat și transbordat către poporul cel nou al lui Dumnezeu, căci Mântuitorul nostru, Isus Hristos, a extins mesajul împărăției sale către toate neamurile Pământului și a chemat pe toți cei care cred în El să se împărtășească de învățătura sa, de puterea sa mântuitoare și transfiguratoare și de toate darurile cele dumnezeiești pe care l-a așezat cu multă cinste și cuvință în Sfântă Biserica sa, Biserica Legii Celei Vechi, Biserica botezată cu pogorârea Duhului Sfânt Moment din care, de la Ierusalim, potrivit cuvântului Mântuitorului Isus Hristos, aceasta s-a răspândit până la marginile pământului, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, a poruncit Mântuitorul nostru Isus Hristos. Pelerinajul s-a transfigurat, a devenit pentru Biserica cea nouă și lumea creștină care crede în Isus Hristos ca Mesia cel așteptat și prorocit de proroci, poporul cel credincios a început să vină la mormântul mântuitor lui Iisus Hristos. Și dacă vom deschide Sfânta Evanghelie de la Matei, vom vedea acolo că... După ce corpul răstinit al Mântuitorului Isus Hristos a fost pregătit după tradiția și rânduiala de îngropare a poporului acelor locuri și a fost așezat cu trupul în mormânt, așa precum spunem noi în rugăciunea tainică de la Hiluvic, în mormânt cu trupul, dar mărturisim în același timp în iad cu sufletul. Și spune mai departe, în Rai cu telharul și pe scaun, împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase, toate umplându-le celă ce ești necuprins. Către acest loc au venit mai întâi cele mai sensibile ființe care l-au urmat pe Mântuitorul Hristos, femeile purtătoare de mir că era o tradiție în sânul poporului ales, ca după ce corpul celui plecat pe calea veșniciei era pregătit și așezat în mormânt, să vină și să aducă mirezme la mormânt și jertfă de tămâie. Deci iată, venind ele să împlinească această datină care a rămas în viață în locurile acelea până astăzi, au văzut un lucru care le-a cutremurat. Mai întâi s-a mișcat pământul și a coborât Îngerul lui Dumnezeu din cer și a prăvălit piatra de la ușa mormântului în care stătea trupul Mântuitorului Isus Hristos. Și întrucât femeile s-au spăimântat și de tremur, și de vederea acestui înger, a cărui înfățișare, spune evanghelistul, era ca fulgerul și a cărui veșminte erau albe ca zăpada, acesta le-a încurajat și le-a spus, nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus, Nazarineanul, nu este aici. A înviat, precum a spus mai înainte, Mergeți și spuneți ucenicilor săi Să meargă mai înainte de el în Galileea. Acolo îl vor vedea, precum v-a spus voi. Și iată, a fost îndemnat, au fost îndemnate de îngeri Să vină ele însele, ele însele să vadă locul unde a zăcut trupul Domnului Isus. Acest pelerinaj de încredințare a învierii și de împlinire a datinilor strămoșești a devenit pe mai departe un temei al peregrinărilor acestor asfinte pe care le-a preluat Biserica Creștină. Ele nu sunt o inovație. Nu sunt o instituire a cuiva, ele sunt o instituire, iată, prin însăși faptele care s-au petrecut acolo și prin voia lui Dumnezeu. De aceea, Biserica creștină l-a perpetuat și chiar dacă în primele trei veacuri creștinismul a fost persecutat și trebuia să își desfășoare în Sfintele slujbe și împărtășirea Cuvântului Lui Dumnezeu ca și împărtășirea Sfintelor Taine în chip ascuns, de multe ori noaptea de unde s-a instituit și tradiția privegherii înainte de sărbători. Iată că Sfinții, în cinstea cărora am săvârșit Privegherea din seara aceasta, Sfinții Împărați Constantin și Elena, care au fost cinstiți astăzi împreună cu Sfântul Mare Mucenic Aretas și cu Sfinții Mucenici Valentin și Sebastiana, Sfinții Zilei, au fost aceia care au primit de la Dumnezeu mai întâi semn Dumnezeiesc, cum a fost Sfântul Constantin cel Mare, care. Nu poate să fie alt semn decât semnul fiului omului, semnul cinstite și de viață făcătoarei cruci, care a devenit semnul dragoste și jertfei sale. Iar mama sa cea pioasă, creștină în taină în vremurile acelea, cuprinsă fiind de râvnă dumnezeiască, a dorit să meargă la Ierusalim și să descoperem așa precum îngerul a îndemnat pe femeile purtătoare de mir, Veniți și vedeți locul unde a fost așezat Domnul și luând îngăduință de la împăratul care a crezut în Hristos și în tocmai Sfântului Apostol Pavel care a primit dumnezeiască arătare și el a devenit, întocmai cu apostolii prin faptele sale ulterioare prin care a sprijinit propovedirea cuvântului lui Dumnezeu și ieșirea bisericii din catacombe prin dezlegarea și ajutorul său deci sfânta împărăteasă a mers la Ierusalim și a descoperit lemnul cinstite și de viață făcătoarei cruci dar de asemenea a descoperit și Sfântul Mormânt, cel îzvărător de înviere al Mântuitorului Iisus Hristos. Au pus în valoare acele locuri cele mai scumpe ale creștinătății, pe care credincioșii le cunoșteau și le venerau în taină, pentru că deasupra lor se ridicaseră alte locașuri care erau dedicate zeilor păgâni potrivit cultului oficial al Imperiului Roman, al împăraților romani. Și mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, după aceea, rând pe rând, locul pogorârii Duhului Sfânt de pe muntele Sionului, unde s-a ridicat o biserică octogonală, însemnând eternitatea Locul de la Capernaum, ridicat în acel minunat areal unde Mântuitorul a propovăduit cuvântul împărăției sale. Locul sfânt de pe muntele Taborului, unde s-a schimbat la față înaintea Sfinților ucenici și Apostoli, arătând că nu este nici Moise și nici Ilie, ci că este Mesia și Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și nu mai puțin locul cel prea scump și iubit de la Betleem, unde îngerii lui Dumnezeu au cântat slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bunăvoire. Și multe alte locuri au devenit locuri de pelerinaj, locuri deasupra cărora s-au ridicat sfinte altare, precum sfinte altare aveau să se ridice urmând jertfei și îngropării cu trupul a Mântuitorului Hristos la Ierusalim, pretutinderea și la locurile Sfinților Martiri. Și chiar la noi în țară avem mărturit de felul acesta că în veacul al vii al secolului trecut, în decenul al vii al secolului trecut, la noi în țară, S-au descoperit moaștele sfinților Zotic, Atal Camasie și Filip, într-un martirion sau un mormânt care se afla deasupra, dedesubtul bisericii, altarului bisericii, care a fost descoperit atunci prin voia lui Dumnezeu. Și de asemenea s-au mai descoperit moaștele sfinților Epictet și Astion și multe altele. Multe altele de moște au mai fost așezate ale martirilor în lume, precum moaștele Sfântului Dimitrie, Dimitrie Mucenicul, izvorătorul de mir, în marele oraș al Tesalonicului, unde Biserica Veche de acolo mărturisește martiriorul sau locul așezării Sfintelor sale moaște, devenit loc de pelerinaj care s-a păstrat, în toată, pe parcursul la toată istoria creștinătății până astăzi. Deci au pornit creștinii pe urmele Mântuitorului Hristos, au pornit pe urmele martirilor și după aceea ale apostolilor care, afară de Sfântul Ivar Evanghelistul, toți au murit ca martiri, au pornit pe urmele episcopilor, ierarhilor, cu vioșilor, cu vioaselor, mucenicilor și muceniților, mucenițelor și tuturor sfinților bisericii. Este, iată, o mișcare, o tradiție de bază a bisericii care își are profunde rădăcini în Sfânta Scriptură și în faptele pe care ea ni le relatează. Acest pelerinaj și pelerinajele la Moaștele Sfinților au devenit, iată, o tradiție în biserică, o tradiție de încredințare, o tradiție pedagogică, pentru că din locurile care ni s-au păstrat în Țara Sfântă avem mărturii în piatră ale trecerii prin lume a Fiului Lui Dumnezeu întrupat care se constituie într-o adevărat, așa precum a fost numită de lumea creștină, o adevărată a cincea Evanghelie. Iar Sfinții lui Dumnezeu sunt aceia prin care Dumnezeu lucrează puteri și minuni. Știm dintr-o relatare din Evanghelia Sfântului Apostol Luca că atunci când Mântuitorul Hristos a fost chemat de mai marele sinagogii să-i vindece fica ce era într-o stare foarte gravă de boală, în mulțimea care îl îmbulzea pe Mântuitorul Hristos în drum către acel loc, în mod tainic s-a atins de Domnul Hristos o persoană care de 12 ani avea o suferință cumplită pierdea sânge și aceasta slăbea ființa să a corpului ei până aproape de moarte. Și după ce spune Evanghelistul, potrivit mărturiei pe care femeia a dat-o ulterior, că și-a cheltuit întreaga sa avere umblând pe la doctor pentru vindecarea acestei boli, a venit în cele din urmă și cu credință s-a atins de Mântuitorul Hristos. În acel moment, o putere a ieșit din ființa sa Dumnezeiascăm. și Mântuitorul Hristos a spus: Cine s-a atins de mine? Iar Sfântul Apostol Petru i-a răspuns: Doamne, lumea te îmbulzește și te întreb cine s-a atins de tine. Atunci femeia, cuprinsă de cutremur că a fost vădită credința și încrederea ei că va fi vindecată de blândul proroc din Nazaret, Iisus Hristos, Mesia și Fiul lui Dumnezeu, a venit și a mărturisit pentru ce s-a atins nemântuitorul Hristos. Iată cum din corpul său dumnezeiesc și omenesc deopotrivă s-au revărsat puteri. Și s-au săvârșit vindecări prin lucrarea și prin puterea sa dumnezeiască, Puteri care s-au împărtășit și a celor care au mărturisit credința și au băut paharul, paharul jertei, al muceniciei, al morții, al dedicației pentru Dumnezeu, care și ei și-au sfințit viața umplându-se de Duhul Sfânt și împodobindu-și candela cu un delemnul cel ales al faptelor bune, ca să lumineze asemenea Mântuitorului Hristos tuturor. Mântuitorul Hristos este Cel pe care L-am văzut astăzi în fața unei ființe nenorocite, o ființă posedată de diavolul, o ființă dezumanizată, o ființă, o ființă care nu mai avea niciun fel de speranță, de vindecare, deci nu de o boală, ci de o posesiune diabolică, fapt ce se mai întâmplă și îl mai întâlnim în viața noastră de zi cu zi și care nu se identifică cu bolile psihice. Este o altfel de suferință. De aceea și medicamentele, să le spunem așa, pentru o astfel de suferință, sunt medicamente duhovnicești, pentru care rudele credincioase a celor care suferă de o astfel de nenorocire care este intrarea în posesia duhurilor celor necurate vin pe la Sfintele Moaște și pe la Sfintele Icoane Făcătoare de Minuni, implorând ca acea putere care a ieșit din Mântuitorul Hristos și care lucrează în Sfinții Săi și prin icoanele care sunt puse în relație cu persoana prin rugăciunea de Sfințire, acel Duh Vindecător al Domnului, manifestat prin icoane și prin Sfinți, să vină și să tămăduiască și pe cei care suflă, suferă de astfel de neputințe, dar de asemenea să tămăduiască și pe cei care au diferite păcate sau neputințe sufletești, au diferite alte boli, pentru că puterile vindecătoare și dragostea lui Dumnezeu este covârșitoare. Puterile vindecătoare sunt nelimitate și dragostea lui Dumnezeu este covârșitoare. Iată, iubiții mei, ce temeiuri avem pentru a desfășura în mod spontan aceste frumoase pelerinaje pe care le avem în țara noastră românească și care se mai regăsesc și în alte locuri unde sunt... Biserie și locuri sfinte sau sfinte moaște, moaște de martiri, de erari, de cuvioși sau cuvioase care s-au arătat, oameni plini de Duhul Sfânt, asemenea Sfântului Serafim de Sarov, care știm că s-a rugat o perioadă îndelungată cu mâinile ridicate spre cer pentru a primi. Duhul cel Preasfânt, pentru că primind Duhul cel Preasfânt avea să primească, în primul rând, iertarea și restabilirea de la Dumnezeu, dar și toată mulțimea darurilor și a virtuților cu care se poate îmbogăți un om. De aceea suntem călători cu Dumnezeu, cum spunea prefericitul Părinte Patriar, pe căile bisericilor și mănăstirilor, pe căile. Unde sunt păstrate moaștele sfinților, pentru ca, în special, la sărbătoarea lor, să împodobim cu prezența noastră cinstirea lor anuală, să ne rugăm acolo pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru sănătate, pentru cei de aproape ai noștri și pentru ca și noi să ne împărtășim de o picătură din Harul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Har din decător Har binecuvântător, Har care poate să ne dăruiască fiecăruia după a cerință și nevoie ceea ce îi este de trebuință. Preamărim pe Domnul și Dumnezeul și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru această îndrumare sfântă care ne vine din viața și din cele legate de Gertfa și de minunile sale pe care le-a petrecut pe pământ, și preamărim în același timp pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, pe Sfinții Aretas, pe Sfinții Valentin și Sebastiana, pe care îi părăsnuim astăzi, dar și pe Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Dimitrie, cel nou, făcătorul de minuni, ocrotitorul Bucureștilor, care prilejuiește acest minunat și amplu pelerinaj, împodobit anul acesta cu o prezență deosebită, prezența moaștelor Sfântului Marului Mucenic, Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, cel care... A primit de la Dumnezeu asemenea, înainte mergătorului Ioan, darul de a vedea cerurile deschise și pe cât este cu putință sufletului și ochilor omenești să vadă preasfânta, pe preasfânta treimen, să vadă pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, acolo unde a ridicat în cinste Firea noastră pământească, acolo, către Cel ce este dătătorul a toată bunătatea, Părintele, Creatorul, purtătorul nostru de grijă și Mântuitorul nostru, spre care se îndreaptă toată mulțumirea, toată cinstea, toată dragostea și toate strădaniile noastre, care să ne fie tuturor de pace. De bucurie și de mântuire. Amin. Amin. Slavă Tujer, de Sus, lui Dumnezeu, pe pământ, pace între oameni, bunăvoire. Slavă Înducei de Sus, lui Dumnezeu, pe pământ, pace între oameni, bunăvoire.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 iar eu, Tu, Doamne, sprijinitorul meu, e slava mea și cel ce înalt înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care m mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe tot cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculatul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că stăcețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oanțări mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată-o peste mine, umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. necăjit m-am și m-am zmerit foarte,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 Și când s-au clătinat, picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu-s trebătăi gata, sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vestim și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe drept, cei ce răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, de depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut, dis de dimineață. Înstetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu, în pământ postiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ca să văd puterea ta și slavă ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi cuvânta în viața mea și numele tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gula mea. De mi-am adus aminte de tine la ștenutul meu în dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu.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 În dimineță am cugetat la tine ca ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucuram. Lipitul să s a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. să lavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slabă-ție Dumnezeu. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slabă-ție Dumnezeu. Aleluia, Aliluia, Aleluia, slabă ție, alleluia, alleluia, alleluia, ție, alleluia, alleluia, alleluia, ție nostru, slabă Doamne miluiește, Doamne miluiește, doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pur și în vecii vecilor amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, Ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea. Pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de lele sufletul meu și viața mea de iat s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă. Ajuns am ca un om neajutorat între cei mulți slobod, ca niște oameni rănici ce mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta pus au mă în cea mai de jos, întru cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întâlnit mânia ta și toate varurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns a murciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni, sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt vila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor curaște în untunerii minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și un ostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au apa toată ziua m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne dumnezeu mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletea meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletea meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fărăderegele tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta. Pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor cale vultulul tale, cel ce face milosteni Domnul și judecată tuturor ce rășeli se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va uzi. Nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut un om, nici după fără de noastre a răsplătit un om, ci cât este de departe cerul de pământ, atât de mare este mila lui spre ceea ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fi, așa a miluit Domnul pe ceea ce se tem de Dânsul.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 Domnul încerca găti scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați astă Domnul toți Sângerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați astă Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în adevărul Tău, auzi-mă dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici nu-i drept înaintea Ta. Brăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o să locuiesc în ca morții cei din veacuri. Mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cel de demut cu getat, am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă, de grab auzi Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu ți ntoarce întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi aud dimineața mi că la tine mi de am. arată-mi calea pe care voi merge că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjul mei că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voi ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, te ruiește în viață, Întu dreptatea Ta scoate din eca sufletul meu. Păi bunătate de sârpește pe brăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne cărjesc, sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într dreptatea ta să nu intii la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, în dreptatea ta să nu inti la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acuși pururile și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă -ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Dumnezeul nostru, slavă -ție. Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne Să sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, mi să. o Aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici, cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în ea Domnului să Sfintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Doblogei, Lopsitorul tronului cezarei Capadociei și Patriarcul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal. Pentru cistia preoțime și ceantrul Hristos ia pentru tot clerule și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne! sul popor român de preduțini pentru conducătorii sâri noastre pentru mai mari orașelor și ai statelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm Țara aceasta, pentru toate orașele și state, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului, să ne rugăm. Domne, miloiesc! Pentru punat cumirea, cmire a vezi Domnului pe imperiu care roade la pământului. Și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Domnului miluiesc! Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Domnului și să se vârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului. Într-o slavă a lui Dumnezeu și spre o a poporului român și cu bună să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului, să ne rugăm! Doamne Să fim izbărbiți noi de Domnul, căzul Mânia primești dia și nevoia. Acora mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule. Binecuvântata, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, cei pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Născultă născătoare de Dumnezeu, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Sfie, Doamne! Că ție se cuvine toată slavă, cinstea și închinăciun, Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, acum și pururea și în vecii veci. Ei. Dumnezeu este Domnul și sănătă nouă, Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Nu voi muri, și voi fi fiu și voi povesti, s nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. iată, pe care nu au băgat în seamă aceasta s-a făcut în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat într-o noștri. Să este Domnul și s-a arăt -a Bine este cuvântat cel ce vine într-un nomele Domnului. Chipul cruci tale pe cer, Boom. Uh -huh. și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu fărul Tău. Doamne, miloiește! Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea, fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântărăscă Doare Dumnezeu, să ne pe noi. Pe noi și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Du. Acum și furuna și în vecii with Curăci în vechi, vechi lor amii. Nu da viață în falcut, nu obiceiurile, respătă de sud. We're pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne miloiește! Scurta curata, prea binecuvântata, până noastră, de Dumnezeu născătoarea și cururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-l. Sfântă Răscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe, pe noi. în cine și unii preiați și, și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dă? Zii.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 Si pururea fecioara Maria, cu toți fii. și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecini. <truf> <truf> Sfinte Domnul, ca precum iarpa de foc, așa veți fi uscați. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prin Sfântul Domnul sufletul viață și prin curăție serenată, se înalță. Luminează-se într-unimea cu de taină. E acum și cu în vecii vecinor a mie. Prin Sfântul Doghi zboare schizbare, lehanul care a dat pe toată arfatura. Pentru aceasta te au pe tine Dumnezeu, Dumnezeu cu dau de lemnul bucuriei. Mai mult decât pe părtașii tai înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, sluga mea, punctul de lemn, sfânt al meu, la mulți spre În Înălțat și-ți e slavă înăță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Toată suflarea să-L Bine, Dumnezeu nostru să ne rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Cineva prin mine se va mântuie Și va intra și va ieși și pășune va aflăm Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghie și să piardăm eu am venit ca oile bele să aibăm viață și din bărșugă să aibă. Eu sunt pastorul cel bun, pastorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale.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 ele vor auzi glasul meu Și va fi o turmă Este mă Dumnezeule, după mare milă ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purul rea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într cuvintele tale și biroitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în m-a născut mama mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale, mi-a arătat mie: Străpim cu soc și mă voi curăți, spălăm, vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. A meu voi da bucurie și veselie, bucurase voroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată într-un mine, Dumnezeule, și duc drept. Înnoiește întru cele din lăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt, nu-l lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stă mă întărește. Învățau-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptate ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudata. ta, că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, Jertfă lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi, fă bine, Doamne, într-o bună voirea ta, odului, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi, jerțul dreptă dreaptă se prinosul și iarverile de tot atunci vor pune pe altarul tău viței. slovoatotoi și și Sfântul. Zeule după mare mila Ta și după mâțimea durărilor Născuți Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul, și de viață făgătorul Tău Dumnezeu. acum și porunea și în vecii vecilor. Va de dobor Și cuvânt răspunde voi împărătezi maicii Și mă voi arăta lumina căzuit Și voi cânta minunile ei bucurându-mă Pe ai tăi cântăreți răscătoare de Dumnezeu Ceea ce ești vor și îndestulat care s-a adunat după duhovnicească, Întărește-i în Dumnezeiască mărirea ta, Urmărilor măririi în credinții lui. Satul ce ne-ai și dumnezeies, dumnezeiesc, Alântru păritare, celei de sus, celei din fecioară, Prorocul a vacun, socoticul a strigat, mărire puterii tale, Doamne, tu sau toate de Dumnezei, asca Maria ta, că tu fecioară neinspirită de nuntă, Ai avut în ce pe Dumnezeu ce peste toate și ai născut pe fiul ce fără de ani. Cel ce dăluiește pace tuturor, celor ce te laudăm. selecții lui Dumnezeu, care faceți acest praznic, Dumnezeiesc și cu totul cinstit al Baicii lui Dumnezeu. Veniți să ne bucurăm, pe Dumnezeu, Cel ce s-a născut în sală. N-au slujit fătorii înțelepții de Dumnezeu, de că nu mai facului, iar raza hoului. Bărbăște că tu s-a bucurat cânt. Preală Dumnezeu în părinții la noștri și Doamne merbine ești cuvântat. Slodăm bine să cunoscă! Să ne-nchinăm Domnului cântându-i Și preanărțându-L într-o toți vecii. În bine cei binecredincioși și cuptor, Nașterea născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, Atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică să-ți cânte lucrurile lăudați și prea învățați într-o cel puternic Sipito pe ce mândri în cuțetul ei. Pe cei puternici de pe scaune și aridică a ridicat pe cei smeriti, pe ce amplu de bunătăți. Iar pe cei bogați ia scos afară de Ce ia ce ești mai cinstit de Omenească mila precum a grăbit către părinții noștri lui Abraham și seminției lui până în în sfânta prăzvorire Domnului să ne rugăm, Domnule, miluiește, aprământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare, și cururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții, pomenindu-o. Răsfântă născătoare! pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ține Că pe tine te laudă toate puterile celești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Do. Acum și părureați și vecii vecilor. Dumnezeu, mm. Nu de la oameni aluat stăpânii împărătească, ce din dumnezeiescul har din cer Constantin, împreună cu Maica sa și fiind strălucit A văzut Dumnezeiască biruința crucii Care cu aceasta a pierdut pe vrăjmat Și a stricat înșelăciunea acea indolească, Și în lume a întărit credința ortodoxă Amen. Oh. și judecată, scrisă, slavă aceasta este bucuror cu vioșilor săi. Bucură-te, Constantin, prea înțelepte, izvorule al ortodoxiei, care adăpt toți de cu apeletul și toată parte cea de sub soare rădăcină Din care ai otrăslit Rodul care hrănește Biserica lui Hristos bucură lauda Maginilor lumii preamărite Cel ce ești Mai întâi între împărat Bucură-te bucuria, credincioșilor. <truză -te> nu dați-l pentru puterile lor. Este faptura, mai înainte văzând bună plecăciunea inimitale. Prea înțelepte, Constantin, prin cuvânt te-a vânat pe tine, cel ce erai mai înainte cu prize necuvântare și luminând gândul tău. Cunoștințele dreptei credințe, lumii te arătat luminos ca soarele, raze aruncând de Dumnezeu fapte mărite. Lăudați-l pe el, în timpane și în horă lăudați-l pe el, în strune și în organe. Învățăturile Domnului Ca un pământ bun primindu-le prea lăudate Bunărodire de fapte îmbunătățite Ai odrăslit care hrănește gândurile noastre Prin urmare, vieții tale Elena prea înțeleaptă pentru aceasta preznuim cu bucurie asta, spomenirea ta mărit. l pe el în chimale bine răsunătoare, Lăudați l pe el în vale de strigare, toată suflarea să laude predomnul. de lemn al Bucuriei, pe părtașii tăi Hristoase, pe Constantin și pe Elena, cu preamărire i pe cei ce au urât înșelăciunea și au iubit frumusețea ta și de înpărăția ta cea cerească pe acești i-ai învrednicit, care au împărățit cu dreaptă credință mai întâi pe pământ vântul cu voi. Acum și curărea și vecii la amii. Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop, Vicar, Patriarhal, pentru sănătatea. Credinciosul popor român de predutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armat, pentru sănătatea și mântuirea lor. Hmm. Prea acestui sfânt rocaș și pentru toți, și mai înainte a dormit părinții fraței noștri, dragi slăbitori creștini care odihnesc aici pentru Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, pelerini, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! și minuitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ditorii și lucrătorii care se osănesc cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. A cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Noastre cea de dimineață, Domnule. Îmi miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Domnule, miluiește, să ne ucideți în pace și fără devăcadă la Domnul să cerem. În de golici credință, sub treptător, păzitora sufletelor și Bine și iertare pentru că și greșeii noastre de la Domnul să cere. Cele bune ce de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Cealaltă a vieții noastre, pace și într-o o să o de la Domnul să cere. Sfârșit creștințe, vieții noastre. Răduplere ne-i în și răspuns, A noi, pe Ne prea sfântat, curata, prea bine cuventat, noastră de Dumnezeu. Hristos Dumnezeu se odă. urmilei și al îndurărilor și al de oameni ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului nu, Acum și pururea și în veci Pe noi, și ceilalți, pași de cât eru și mai mărită, fără de asemănare de cât se care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul are scurt, pentru tine cea cu adevărat nascătoare de Dumnezeu, te mări. Măvăție Hristoase, Dumnezeu, ne deja noștri, să și Fiului și Sfântului Domn, și acum și Purorea și Vecii vecilor Amini. Domnul iubește, domnul iubește, domnul iubește, răsinsite dorințele Binecuvitează. Isus, adevăratul Dumnezeului nostru, pentru rugăciunile prea mai ci sale, are cistitelor cereșilor, ne trupești puteri, cu rugăciunile, Sfinților împărați, tocmai cu Apostolii Constantin și Maica Sa Elena, oprotitorii cerești acestui Sfântăcaș, cu rugăciunile Sfântului Preacuviosului Părintului nostru Dimitrie cel Nou, păcătorul de minuni, are Sfântului Nectarie, vindecătorul de bolim, și are Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan, a cărui de moaște se cinstesc la această sărbătoare, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Aretas și a Sfinților Mucenici, Valentin și Sebastiana și cei de împreună cu și a căror pomenire o să ale Sfinților dreților Dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana, spăritoare tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Să primească Dumnezeu o steneală a tuturor și în special a celor care de aproape sau de departe au venit și ca o ofrandă lui Dumnezeu aduc răbdarea și rugăciunea lor, așteptându-și în bună rânduială și ordine rândul ca să ajungă la Sfintele Moaște, unde... Să-și depună gândurile și rugăciunile lor spre propășirea sufletului și spre mai bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și pe cei ce au slujit și pe cei ce au cântat, pe cei ce au ascultat atât de frumos și în ordine Sfânta Slujbă din Catedrală și de asemenea pe cei care, îndurând frigul și oboseala, își așteaptă Rândul să se închine și să venereze Sfintele Moaște. Să aveți o seară binecuvântată și să ne fie această sărbătoare a Sfântului Cuvios Dimitrie Nou împreună cu Sfântul Ștefan, cu Sfinții Constantin și Elena și Sfântul Nectarie care au aici Sfinte Moaște, să ne fie prilej de multă bucurie sufletească și de îndreptare a vieții noastre. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Isuse Hristos, Dumnezeul nostru, minuiește-ne pe noi. La ascultătorii am transmis în direct de la Catedrala Patriarhală slujba de priveghere în cinstea Sfinților împărați Constantin și Elena, oficiată de preasfințitul Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. De la microfon, diaconul Mircea Toma și Ana Maria Pavel vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine și cu Radio Trinitas!